Розділ 5. Викриття змови. Тепер вже й нам час іти додому, сказав мері. Чую, що з вами не все гаразд, та розберемося потім. Спуск до переправи був прямий. Десь за сто футів його підтримували у доброму стані і навіть зробили огорожу з повапнених камінців. Унизу до широкої дощаної пристані був пришвартований великий мовпліт парон. Білі причальні тумби понад водою висніли у світлі двох ліхтарів на високих стовпах. Позаду мандрівників туман уже переповзав в польові загороджі. Але вода ще залишалась чистою. Лише подекуди в очереті під берегом зливалися стрічки пари. На тім боці туман здавався рідшим. Мері звів поні по сходнях до парома. Інші пішли слідом за ним. Потім Мері обережно відштовхнувся довгою жординою. Брендівіна котила свої води вільно і неспішно. Протилежний берег був крутий. Від причалу вела на гору дорога, освітлена мерепливими лампами. За нею в тумані виднівся пагорб, усіяний безліч жовтих та червоних вогників. То були вікна брандідару, стародавньої садиби Брандібоків. У сивій давнині Горандат Бастібок, глава роду бастібоків, одного з найстаріших утоплених, а може й у цілому краї, переправився через ріку, що здавна вважалась кордоном східних земель. На тім боці він збудував чи вирив Бренді Дар, змінив ім'я на Бренді Бока та й оселився там, ставши господарем майже самостійної округи. Родина його розросталася і нащадки не бракували. Отже, помалу Бренді зайняв цілком увесь плаский пагорб. І було в ньому сила селена вхідних дверей і чорних сіней і сотні вікон. Потім Брендібоки та їхня численна челід почала рити нори і навіть будувати оселі на Коге І таким чином було засновано забоче, населену смугу між рікою та старим лісом, рідну обітанську колонію. Головним селищем її був Брендітроп, що притулився на схилі позаду Брендідару. Мешканці Забоча і Топлені приятелювали, а владу господаря Паворба, як звали главу роду Бренді Боків, визнавали всі фермери між засікою та очеретянкою. Але в інших частинах краю здебільшого вважали гобітів Забоча за окремий народ, мало не чужинцями. Хоч насправді вони були точнісінько такі, як гобіти усіх чотирьох чвертей, за одним винятком. Вони дуже захоплювалися вислуванням на човнах, а дехто навіть умів і сам плавати. Земля їхня не мала ніякого захисту з заходу, але з часом там влаштували огорожу живих дерев – переплетінь. Її посадили багато поколінь тому, старо доглядали. аж нарешті дерева розрослися так, що їхня гілля суцільно переплелося. Переплетінь Тяглась від самого моста через брендівіну, загинаючись великою дугою до стрілки, де з брендівіною зливалася осокорка, що текла крізь старий ліс. І це дорівнювало майже 20 милям з кінця в кінець. Але, зрозуміло, цей захист був не дуже надійний. Ліс у багатьох місцях впритул підходив до переплетень. тим у забочі на ніч замикали двері чого в краї ніхто не робив. Пором повільно повз у поперек ріки. Берег Забоча наближався. З усього товариства тільки сам раніше не бував за рікою. Дивне відчуття охопило його, коли він стежив, як вода з дурчанням обтікала пором. Минуле життя відходило у туман, а майбутнє було темне. Він почухав у потилиці, і на мить пожалкував, що пан Фродо не залишився у тихій торбі на кручі. Четверо гобітів зійшли на берег. Мері затримався, щоб прив'язати пору, А Пін відразу повів поні вгору по дорозі. Але тут Сем озирнувшись, щоб попрощатися з краєм, хрипко прошепотів. «Подивіться, пане Фродо, ви нічого не бачите!» На протилежному березі під ліхтарями, вони ледве угледіли щось на зразок оберемка забутої Чорного Ганчір'я. Але оберемок цей рухався, хитався з боку на бік, неначе обнюхував землю. Потім невідомий поповз, а може, пішов, зігнувшись у темряві, куди не досягало світло ліхтарів. Що це таке? вигукнув Мері. Це женеться за нами, відповів Фродо. Але зараз, будь ласка, не розпитуй мене. Ходімо хоч звідси. Вони квапливо піднялися на верхівку пагорба, але коли знову озирнулися, той берег був сповитий імлою. Нічого вже не можна було побачити. "Як гарно, що ви не залишаєте там човнів", сказав Фродо. "А чи здатні коні перепливти ріку?" "А вже ж, плавати вони вміють", сказав мері. Але що їм заважає зробити гаку 20 миль до моста? Я ніколи не чую, щоб коні перепливали брендівіно. Навіщо це їм? Потім розповім, коли будемо вдома, під дахом. Гаразд. Ви з дорогу знаєте, тож ідіть тихенько. А я пощу уперед. Скажу череванчику, що ви знайшлися. Зберемо вечерю, та все таке. Ми сьогодні вже вечеряли у Чудернака сказав Фроду, але не відмовилась від другої спроби. Хай буде так. А дай-но мені цей кошик, сказав Мері, і зник у темряві. Від Брендівіни до нової домівки Фроду у Струмковій Ярузі треба було ще йти. Друзі оминули садибний пагорб, залишивши Брендіндар ліворуч. І на околиці Брендітропу вийшли на головну дорогу від моста на південь. На півмилі північніше від неї відходила праворуч бокова доріжка. По ній вони пройшли ще пару миль і нарешті відчинили хвіртку у щільній огорожі. Дім у темряві був зовсім невидимим. Він стояв осторонь посеред широкої кругої галявини, оточеної деревами. Фродо обрав цей будинок саме заради відлюддя. Можна було входити та виходити непомітно. Дім колись побудували брендібоки спеціально для гостей чи тих родичів, кому набридло жити серед галасу й гаму брендідару. Старомодна будова у сільському дусі. Нібито справжня нора. Дова, низька, одноповерхова, з дерновим дахом і круглими вікнами та дверима. Поки йшли по трав'янистій стежці, дім здавався мертвим. Усі вікна були зачинені віконницями, темні. Фродо постукав у двері. І череванчик Бульбер відчинив їм. Приємне світло пролилось на ганок. Вони хутко увійшли, замкнули двері та більше не випускали світло назовні. За дверима вони побачили просторий передпокій з дверима обабіч. Звідти в дому йшов коридор. «Подобається тобі?» Спитав Мері, виходячи з коридора. Ми постаралися влаштувати все, як удома, але з часу мали обмаль. Адже ми з череванчиком тільки вчора прибули на останньому фургоні. Фродо озирнувся. Усе і справді нагадувало домівку. Улюблені речі та більбові, як гостро нагадали вони про старого тут, у нових стінах. Стояли приблизно на тих же місцях, що й у торбі на кручі. Приємний, затишний дім. Непогано було б справді оселитися тут навіть людді. Хродо здавалося нечесним, що він втягнув друзів у цю історію. І він знову замислився, як сповістити друзям про близьке розлучення. Але це треба було зробити цього ж вечора, поки ще не лягли спати. Все чудово, з зусиллям промовив він. Навіть не віриться, що це зовсім інший дім. Подорожні скинули плащі і склали свої речі на долівці. Мері провів їх довгим коридором униз до якихось дверей, прочинив ті двері і звідти повіяли парою та полилося світло. «Лазня!» – скрикнув пін у захваті. «О, миріадок благословенний!» «Хто перший йде митися?» – спитав Фроду. Той, хто найстарший чи найшвидкіший? Ти, друже, перегрій, у всякому разі будеш останній. Можна зробити краще, додав Мері. Не варто починати життя на новому місці з суперечок. Там знайдете поцебру на кожного та великий казан з окропом. А ще мочалки і рушники і мило. Залезте та мийтеся худкіше. Мері з череванчиком почемченкували до кухні на протилежному кінці коридора. Пізня вечеря була майже готова. З купальної кімнати долітали уривки пісень, плюс кіт води та хлюпання. Раптом голос Піна вирізнився серед загального галусу. Він співав найулюбленішу з більбових купальних пісеньок. Хай спів лунає звідусіль. Рославши лагідну купіль, Що бруд і в тому геть змивав, То як же їй не заспівать? О, струни літнього дощу, Жадані квітці і кущу, Та ліпше розхлюпу струнків, Купіль хай славить дружний спів. О, в літню спеку джерело, Дарунком долі нам було, Але напарившись у смак, Холодне пиво любить всяк. І, хоч фонтани в небеса злітають, що нам та краса, нехай всіма і звідусіль гаряча славиця купіль. На завершення співу щось голосом заплюскотіло, і Фродо обурено зарепетував. Він вирішив влаштувати собі водоспад. Мері підійшов до дверей. Гей, чи бажають панове повечеряти та промочити горлянку? Хродо вийшов, витираючи мокре волосся. Там у повітрі стільки води, що мені краще буде просохнути на кухні. Чи ви сказилися? Зойкнув Мері, заглянувши до лазня. По кам'яній підлозі розтікалися калюжі. Ото піне, ніякої тобі вечері не буде, доки все це не прибереш. Та поквапся, бо чекати не будемо. Вони розсілися довкола столу, який присунули поближче до вогнища. Фредегер спитав майже безнадійно. «Грибочки, в Либонь, ви вже скуштували досить!» «Хто тобі це сказав?» – пирхнув Пін. «Це моя власність», – поважно сказав Фродо. «Особисто мені подарована тіточкою Чудернак, найкращою з господинь. Геть зі своїми жадібними лапами, я сам їх поділю. Гобіти прихильні до грибів аж до нестями, не те, що люди. Саме тому Фродо у поробочий літа робив набіги на славетні городи топлені. Тому так гнівався Чудернак. Але зараз грибів було до схочу, навіть як на гобітанський апетит. А на столі стояло ж іще чимало інших страв. Отже, коли скінчили, навіть череванчик-бульбер зітхнув із задоволенням. Вони відсунули стіл і сілися біля вогнища. «Приберемо пізніше», – сказав Мері. «Тепер доповідайте». «Я вже втямив, що ви мали пригоди. Без мене це не чесно». «Вимагаю докладного звіту. А найбільш хочу знати, звідки узявся шановний чудернак та чому він мене так зустрів. Якщо судити з голосу, він чогось побоювався. Щось не віриться. «Ми всі побоювались», – відповів Пін по хвилі. Та й тип теж злякався, якби за тобою два дні полювали чорні вершники. «Це хто такі?» «Чорні постаті на чорних конях». «Якщо Фродо говорити не хоче, то я сам все розповім. з самого початку». Він з усіма подробицями оповів про всі події, починаючи з гобітому. Сам піддакував та додавав різні вигуки. Фродо мовчав. Я вирішив, що ви все вигадали, якби на власні очі не бачив ту чорну Гідоту на пристані, сказав Мері. Та не чув, як злякався чудернак. Як це розуміти, Фродо?» Братик Фродо воліє мовчати, сказав він. Але, мабуть, час уже йому розкрити карти. Досі ми нічого не чули, Опріч натяків старого чудернака Щодо скарбів дядька Більба. То тільки здогадки, Клапливо втрутився Фродо. Він нічого не знає. Старий чудернак аж ніяк не дурний, Сказав мері. Зір у нього гострий, Багато чого вариться у його круглій голові, Хоч з вуст не виходить. Я чув, що він колись ходив до старого лісу і чимало цікавого знає. Ти б хоч сказав Фроду, чи вірно він угадав? Взагалі вірно, неохоче визнав Фроду. Це пов'язано з колишніми пригодами Більбо. І чорні вершники шукають, чи краще мовити переслідують його або мене. Отже, якщо хочете знати, це все зовсім не жарти. Боюся... Що не буде мені спокою ані тут, ані деінде. Він окинув поглядом вікна та стіни, не був боючись, що вони зараз поваляться. Друзі його промовисто перезирнулися. Зараз зізнається, пошепки сказав Пін. Мері хитнув головою. Гаразд, промовив нарешті Фроду і рішуче випростався на стільці. Я більше не можу це приховувати! Мені треба дещо повідати вам. Тільки не знаю, що почати. Здається, я можу тобі допомогти, недбало сказав мері. Хочеш, скажу сам. Що ти маєш на увазі? Занепокоївся Фродо. А ось що, дорогий мій, тобі дуже моторошно, бо не знаєш, як з нами розпрощатися. Ти з самого початку намагався піти з краю. Але біда налетіла раніше, ніж ти очікував. А тепер ти збираєшся з духом, щоб піти негайно, хоч і попри власне бажання. Ми тобі дуже співчуваємо. Фродо розкрив рота, але слів не знайшов. Він до того розгубився, що друзі розсміялися. «Бідолашний, Фродо», – сказав Пін. «Чи ти сподівався пустити нам всім пил у вічі?» Та в тебе на це не вистачило б ані розуму, ані обачності. Ти явно збирався піти і покинути всі страхи, що тебе мучили весь цей рік, починаючи з квітня. Раз у раз ти бурмотів. Чи побачу я ще цю долину, хто знає? Та таке інше. А ще надумав удавати, не хочеш продати торбу на кручі, тим кошелям заради грошей. А ще ті таємні нічні розмови з Гендельфом. Ой, лишенько, вигукнув Фродо, адже я вважав, що все так розумно влаштував. Що Гендальф мені скаже, бо ж тепер увесь край буде балакати про мій від'їзд. Та ні, заспокоїв його Мері. Щодо цього не хвилюйся. Ясна річ, таємниця колись розкриється. Але поки що вона відома, як я вважаю, тільки нам, змовникам. Все ж таки ми тебе добре вивчили. Та й Більбо теж знав. Здебільшого нам вдається здогадатись, що ти маєш на думці. Щиро кажучи, я пильно стежив за тобою з того самого часу, як Більбо зник. Ти мусив піти за ним, раніше чи пізніше. В останні дні мені здавалося, що це має статися вже скоро. Ми дуже непокоїлися, щоб ти не вушився з ненацька на зразок Більбо. Самої весни ми за тобою пильнували та й міскували. Не дамо тобі вислизнути так легко. Але я мушу йти, сказав Фрод. Нічим ви мені не допоможете, дорогі мої. Це велике нещастя для всіх нас. Але годі й пробувати затримати мене. Коли вже ви майже про все здогадалися, будьте ласкаві, допоможіть, а не заважайте. Та ти не збагнув утрутився Пін. Коли ти мусиш іти, значить ми теж мусимо. Ось ми з мерії підемо. Сам чудовий хлопець від за тобою охоче до драконової пащі полізе, якщо тільки не перечапиться по дорозі, але у такій важливій справі одного компаньйона замало. Любі мої гобіти, розчувався Фруду. Адже я не можу цього допустити. Я вже давно так вирішив. «Скільки не кажіть важлива-важлива, а все ж таки, ви не все розумієте. Це не полювання на скарби, не прогулянка туди та назад. Це втечі від одної смертельної небезпеки до другої, теж смертельної. Та навпаки, ми все розуміємо», – впевнено сказав Мері. «Тому й хочемо йти за тобою. Ми знаємо, що перстень – річ страшна. «Але зробимо все можливе, щоб допомогти тобі проти ворога». «Перстень!» – скрикнув Фродо, геть збитий з пантелику. ж, перстень!» – сказав Мері. «Братику Фродо, ти недооцінив зацікавленість твоїх друзів. Я знав про перстень уже багато років. Задовго до того, як зник Більбо. Але поза як він його приховував, то я притримував язика за зубами, поки ми не уклали змову. Безперечно, я знав біль, гірше за тебе, бо був ще малюком, а він обачніший, ніж ти. Але все ж таки, я його вирахував. Хочеш, розповім, як усе це з'ясувалося? Кажи, ледь чутно промовив Фроду. Підвели його природно кошелі торбенци. Одного разу Десь за рік до бенкету гуляв я по дорозі і здаля побачив Більбо, аж раптом на зустріч нам кошелі. Більбо пішов повільніше, а потім гуп і щез. Я геть чисто оступив, ледве встиг сховатися сам, зрозуміло у найпростіший спосіб, проліз під кущами та пішов в поле. Кошелі пройшли, я гульк на дорогу. І ледь не налетів на більбу. Він з'явився невідомо звідки, ось так просто, переді мною. Він щось сунув до кишені, та я встиг помітити блиск золота. Після того я вже був насторожі, можна сказати, шпигував за дядьком. Але ж усе це було таке загадкове, а мені ще й 20 років не виповнилося. «Я, мабуть, єдиний з усього краю, крім тебе, Фродо», – зазирнув до таємничої книги Старого Більго. «Ти читав його нотатки?» – вразився Фродо. «О, високі зірки! Та чи можна на цьому світі надійно зберегти хоча б один секрет?» «Можна, хоч складно», – сказав би я, хихикнув Мері. «Але мені тільки зараз пощастило мигцем глянути. Та й то було непросто». Дядько ніколи не залишав книгу без нагляду. Цікаво, куди вона поділася? Я не відмовився подивитися на неї ще раз. Вона в тебе, Фродо? Ні, в торбі її нема. Напевно, він взяв її з собою. Отож, був далі Мері. Я помовчував, доки навесні справи не повернули на серйозне. Тоді ми уклали змову і вдалися до рішучих заходів. «Ти твердий горішок, можна й зуби зламати, а Гендерів іще твердіший. Ми були змушені залучити до наших лав інформатора. Хочеш познайомитись?» «Де він?» – спитав Фруду, озергаючись. немов був готовий побачити, як похмура постать в масці вилазить з буфета». «Сем, покажися!» – звільно Мері. І сам підвівся червоний у самісінькі вуха, як ошпарений. Ось хто збирав для нас крихти знання і чимало зібрав, повір, поки нарешті не попався. Після чого мушу визнати він, давши слово, відмовився від подальшого співробітництва. Сам скрикнув Фроду, відчуваючи, що сильніше здивуватися вже неможливо. Сміятися йому чи сердитися, він і сам не знав. Його обвели навколо пальця, але він чогось не дуже засмутився. «Так, пане», – сказав Сем, – «вибачте, пане, я ж нічого поганого не бажав, ані вам, ані Гендальфові. Між іншим, він хоч інколи, та каже щось слушне. Пам'ятаєте, ви збиралися йти сам один, а він до вас». Ні, візьми з собою когось, що був вірний. Але ж до кого тут я можу мати довіру? Спитав Фродо. Сем засмучено поглянув на нього. Мері заперечив. Усе залежить від того, чого ти хочеш. Можеш повірити, що ми будемо з тобою на щастя чи на біду, хоч дай на гіршого кінця. А будь-які твої таємниці збережемо, чи не краще за тебе але ти не можеш розраховувати, щоб ми залишили тебе з бідою віч на віч. Ми ж твої друзі, Фродо. Так чи інакше, ми знаємо майже все, про що говорив Гендальф. Ми знаємо багато чого про перстін. Нам дуже страшно, але ми підемо з тобою, чи твоїм слідом, як гончаки. А ще, пане, додав Сен, треба ж додержуватися ельфійської поради. Гілдор порадив вам взяти таких, то сам схоче, не станете ж ви цього заперечувати? Та, звісно, не стану, сказав Фроду, кинувши погляд на Сем, що всміхався, мов невинне дитя. Але вже тепер нізащо не повірю, що ти спиш, навіть якщо хропіти будеш. Стусатиму тебе щосили, щоб упевнитися. Він розсміявся і звернувся до своїх родичів. «Гей, ви! Компанія зловісних шахраїв! Хай вас небо благословить, я здаюся!» Приймаю гілдорову пораду. Коли б не така небезпека, я був би ладен танцювати на радощах. Але й тепер я такий щасливий, такий щасливий, як давно вже не був. А як же важко було мені очікувати цієї розмови. «Оце добре! Домовилися! Тричі ура! Капітанові фроду. Та його команді заволали змовники і пішли довкола нього хороводом. Мері та Пін заспівали пісеньки, що заздалегідь приготували власне на цей випадок, на зразок тієї гном'ячої пісні, з якої колись почалися мандри бінди. Прощай, від прихистку тепла Дорога наша пролягла Ліси і гори ми пройдем Хай дмуть вітри і дощ паде Рушаймо, перш ніж засне день Крізь хащий темряв уходім У рівень дел, де ельфів дім Туманом критий чарівним А де дорозі буде край Проте нас краще не питань Хоробрим справа до снаги Нехай повсюди вороги, за постіль буде нам трава, Шатром нас небо укрива, до недосяжної мети, Будь що ми маємо дійти, дорогу, друзі, час не жде, Рушаймо, перш ніж згасне день.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 «Тепер до роботи. Нам ще багато треба встигнути, перш ніж полягаємо спати. Це ж остання наша ніч під дахом». «Так, то був приклад справжньої поезії», – сказав Пін. «Отже, ти справді намагаєшся піти звідси в досвіта?» «Сам не знаю», – сказав Фродо. «Я побоююсь чорних вершників і впевнений, що небезпечно на довгий час залишатися на одному місці». Особливо тут, бо я сам повідомив, що їду сюди. Гілдор також мені радив не зволікати. Проте я дуже хотів би зустрітися з Гендальфом. Навіть Гілдор занепокоївся, коли я йому сказав, що Гендальф не виконав обіцянки. Але все залежить від двох питань. Як швидко можуть вершники дістатися до Берді-тропу та коли ми зможемо вирушити? бо ще багато чого треба приготувати. На друге питання я тобі відразу відповів, сказав мері. Вирушити можемо по годині, майже все готове. За полем у стайні чекають шестеро поні. Припаси та знаряддя впаковані, окрім змінного одягу, в тих продуктів, що швидко псуються. До чого ж спритні змовники, посміхнувся Фроду. Ну, а що до чорних вершцьків? Чи можна зачекати на Гендальфа бодай ще один день? Залежить від того, навіщо вершники тебе шукають. Вони вже могли б тут з'явитися, коли б їх не зупинили біля північних воріт, де Переплетін спускається до річки. По цей бік мосту брамники не пустять їх уночі. Але ті можуть і силоміць прорватися. Втім, досить їхнього вигляду щоб злякати брамників настільки, що вони без дозволу господаря Паверпа їх навіть у день не пропустять. Але зрозуміло, якщо ті будуть напирати за фортеці. І коли вранці хтось такий підійде та спитає пана Торбенса, то йому відкриють. Бо всі вже знають, що ти тут оселився. Гаразд, поміркувавши, вирішив входу. Зробимо ось як. Рано на світанку рушаємо, тільки не по дорозі. Тоді вже краще тут сидіти. Треба, щоб якнайдовше ніхто не знав, що мене вже нема. А коли підемо повз північні ворота, відразу всюди роздвонять. Та й взагалі, чи пустять першників до забочі, чи ні, за мостом та східним шляхом поблизу від кордону будуть, звичайно, стежити. Ми не знаємо, скільки їх але ж, звісно, не один. Залишається тільки йти у той бік, де ніхто не очікуватиме нас». «Тобто до старого лісу?» – жахнувся Фредевар. «Та годі тобі думати про це. Це ж ніяк не краще за чорних вершників». «Не кажи», – заперечив Мері. «План, певне, ризикований, але я вважаю, що Фродо має рацію. Нема іншого способу вийти з краю, обдуривши тих, хто стежить. Якщо пощастить, ми ще й шлях скоротимо. У старому лісі нікому не щастить, наполягав Фредеар. Це безнадійно. Ви заблукаєте. Туди ніхто не ходить. Помиляєшся. Бренді-боки ходять, перебив його мері. Коли є настрій, зрідка. Ми навіть маємо свій власний вихід. Фродо теж колись давно ходив туди. Одного разу, а я бував кілька разів удень, коли дерева сплять. Ну, чиніть, як знаєте, здався Череванчик. Я з вами не йду, тому моя думка не має ваги. Особисто я старого Лісу боюся більше за все на світі. Про нього таке кажуть. Я навіть радий, що мушу залишитися тут і розповісти Гендельфові про все, коли він прийде, хоч би скоріше. Череванчик Бульбер, хоч як був прихильний до Фроду, не відчував потреби пізнати світ, що лежав навколо краю. Родина його походила зі Східної Чверті, але ніколи раніше він не вступав навіть до Брендівінського мосту. Отже, мовилися, що Череванчик оселиться у будиночку Фроду і буде відповідати на розпитування сусідів та якомога довше давати, Нібито пан Торбенс ще мешкає у Струнковій ярузі. Він навіть роздобув кілька старих костюмів Фроду, щоб краще зіграти свою роль. Ніхто з них не взяв до тями, що та роль у їхній грі найнебезпечніша. чудово", сказав Фроду, коли йому розповіли цей план. Нема ніякої іншої змоги залишити звістку Гендільфові. Невідомо чи вміють чорні вершники читати. Але я не ризикнув би залишити листа. А що як їм заманеться обшукати дім? Отже, коли череванчик готовий тут вартувати, а я буду впевнений, що Гендель зможе нас відшукати, то все гаразд. Вранці йдемо до старого лісу. Добре, сказав пінь. А знаєте, я б не згодився залишитись тут замість череванчика сидіти й чекати на чорних вершників. «Стривай! Ось зайдеш глибоко до лісу, ще й день не мене, як пожалкуєш, що зі мною не залишився», пообіцяв Фреддегор. «Годі вам сперечатися», сказав Мері. «Ще треба прибрати все, впоратися з пакуванням, а розбуджу я вас ще досвіду». Коли Фроду нарешті доплентався до ліжка, заснути відразу він не зміг. Ноги його гули. «Добре, що завтра поїдемо верхи, подумав він і нарешті підкорився неспокійному сну. Наснилося йому, ніби дивиться він, з високого вікна на темне море переплутаного гілля. Внизу, між корінням, повзали, принюхуючись, якісь потвори. Фродос багнув, що рано чи пізно вони його учують. Потім здалека долину дивний говний. Дерева гули від сильного вітру. Ні, ні, зрозумів Фродо, це голос далекого моря, якого ніколи не чув яву. Але як часто той голос бентежив його у вісні? Раптом він опинився серед темного вересового пустища і відчув у повітрі дивний солоний присмак. Попереду височила на гірському хребті самотня біла вежа. Його до взяла хіть піднятися на вежу, побачити море. Він почав дертися на гору, але раптом небо спалахнуло яскравим світлом й загуркотів Грім.